2006o maiatza Aberen lehen mailako azterketa Lehen maila Entzumena Lehen entzungaia Ondoren lehenengo testua entzungo duzu Euskadi irratian itsasoko egoeraren informazioa entzungo duzu Ainarbeko urak enpresak eskenita Entzungaia bi aldiz entzungo duzu Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzun zuzena Orain galderak irakurtzeko minutu bat duzu Irakurri galderak Entzuntestua. Euskadi erratian, itxasoaren egoera eta itsasaldien informazioa ainarbeko urek eskainita. Itxasoari boruzko informazioa, oian egurtza, egunon. egunon. Konta eguzo. Bueno, kontatuko dezuegu ba, itxas goizeko amart terdietan izan berri dela, ondartzak bera zabalasko ditugu orain txe, eta aprobetxatu, itsasgora arratsaldeko marratxaldeko postetan izango baita. Uraren batazo temperatura, hogei, hogeita bat graduarteko ada euskalko zaldean. Olatuei dagokienez, iparraldeko aize ebiliko da, bihiruko indarrarekin eta honek itsasok izkurra eta itxaskirria eragingo ditu. Bestalde, ipar mendeo aldeko ondoko itxasoak, metroterdinguruko olatuak altxatuko ditu. Bona ba, hori xe, itxasora bilduta, gaur horkituko zuena, eta gainontzekoa bona ba lainoa galditegula, baina lainoiek urratzen astiro-astiro eguzkia, gero, gerokoa kontatuko dizugu. Omeka terdietan ofizialago, orain kulturan, daudegoen guzti guztia, la dugu. Añarbek, ura zaintzen du. Ondartxara joaten zarenean, zurek ezka ondo pasatzea bakarrik izan dadin, Donostiako Ondartxetako uraren kalitatea sarduratzen da ainarbeko urak. Iturriko eta oar soaldea eta Donostialdeako aldeako Ondartxetako urgarbia bermatzen duen, enpresa publikoa da ainarbeko urak. Euskadi erratian, itxasuaren egoera eta itxasaldien informazioa ainarbeko urek eskainita. Itxaso ari informazioa, oian egurtza, egunon, egunon. konta iguzu? Bueno, kontatuko dizuegu ba, itxas bera goizeko amart terdietan izan berri dela, ondartzak bera zabalasko ditugu orain txe, eta aprobetxatu, itxas arratsaldeko narratxaldeko bostetan izango baita. Uraren batazo temperatura, hogei, hogeita bat graduarteko da euskalko estaldean. Olatuei dagokienez, iparraldeko aize ebiliko da, bi iruko indarrarekin, eta honek, itxas okizkurra eta itxaskirria eragingo ditu. Bestaldei, parmende baleko ondoko itsasoak metro terdinguruko latua kaltxatuko dito. Bona bueno, ba, horixe, itsasora horri gaur aurkituko zuena. Eta gainontzeko, bona bueno, ba, laino hau baina lainoiek urratzen, astiro-astiro eguzkia, gero, gerokoa kondatuko duzugu, meka terdietan ofizialago, orain kulturan, daudegoen, guzti guztia, dugu. Añardek ura zaintzen du. A joaten zaenean, zure kezka ondo pasatzea bakarrik izan dadi, Donostiako ondartzetako uraren kalitatea arduratzen da ainarbeko urak. Iturriko eta auarsoaldea eta Donostialdeako ondartzetako garbia bermatzen duen enpresa publikoa da ainarbeko urak. Aukeratu dituzun erantzak idatzi beheko laukietan. Hamaitu da entzungaia. Bigarren entzungaia. Ondoren, bigarren testu entzungo duzu. Tarragonan gertatutako albiste bitxi bat entzungo duzu Euskadi irratian. Entzungaia bi aldiz entzungo duzu. Entzuten duzun bitartean aukeratu erantzunak. Orain galderak irakurtzeko 2 minutu dituzu. Irakurri galderak. Entzuntestua. Guna aldean atera dugu argazkia, aurreko astean errekor bat haipatu genuen, bitxia baino errekorra baintzat, mosos de eskuadrek, tasarik, altuenarekin, inoiz, harrapatutako gidaria atzeman zutela. Gaur argazkia, mozkortutako beste gidari bati atera handi egun. Gidari esaterik bat, hobeintzat, ze, ez joan ez autuan, ez motoan, ez traktorian ez e, hibil gaiuta. Zaldi gainean zikoan. Az gaueuan gauerdin guruan Tarragonako bonista auzoan zaldi batikusi zuten hainbat bizilagunek kalean. Eta gainean zi joan gizonezkoak ezomentzuen piura honegia omen zebilen oso lasai mendera ezinean edo zaldia. Ugaltzengoak gerturatu zen Gizonezkoak zaldiaren dokumentaziorik dokumentazioa pentsatzete eh? ba, albaitarien eh, A, ba, ondo dubaitarienmenak gain EU ez pents sex. Ba, ez omenzen eraman dokumentazio hori, eta ez zen gainera bere animalia. Zaldia ikullu batera eraman zuten, ba, garajera eramaten duten moduan kotxea, ba, entzatze, de bor, ikullu bat, e, udal, ikullua izango da, estakit? Bai, izango da. da. Zepuri behintzatze zetien jarri. Ez, ez. Eta, ba, honezkeroia jabeak jaso eh, du, eh? Gizonezkoa berriz, poliziaren esku geratu, eta alkolemiak ziotenean legeak baimentzen duena, baino, lau aldiz, tasa, handiagoa eman omen zuen. Kontua da trafiko legea ez ibilgailuen eta saldien kasuan berdina, baina antza, saldunaren aurkako diligentziak zabaldu dituzte, ze trafiko legeak bere puntu batean esaten du, gidariek euren animali garraiolariak menderatzeko baldintzatan egon behar dutela. Uh -huh. Argazkiak gutxenez, bitxia, gau erdian, zaldia kalean eta salduna mozkortuta, ura menderatu ezin da. Jon weinek burua altxatuko balu, bai, zesango luke. Zaldi gainean ala, ez? Igual pentsateko zuen, auto hartu ordez, ez, mozkortutan agonez, igual hobeto zaldia. Ez, igual tarragonan salonen bat dago, hau eta martrago hartu, eta gero ja, <risa> zaldian Bueno, ikustan eh, duzu, alkole mia, proba, saldi gainean ere bai, kontuz eh, hortaz. Unialdean atera dugu Argazkia, aurreko astean errekor bat aipatu genuen bitxia baino errekorra beintzat, mozos leskuadrek alkolemia tasarik altuenarekin inoiz zarrapatutako gidaria atzeman zutela. Gaur Argazkia mozkortutako beste gidari bati atera handiegun, gidari esaterik badago beintzat, ez etzijoan, ez autoan, ez motoan, ez traktorean ez e, ibil gaiuta. Taldi gainean zikoan, Astelen gauean, gauerdin guruan, Tarragonako Bonavista auzoan zaldi bat ikusi zuten hainbat bizilagunek kalean. Eta gainean zi joan gizonezkoak ez omen zuen piura honegia ez omen oso olasai mendera ezinian ez edo zaldia. Udaltzaingoak gerturatu zen gizonezkoak zaldiaren dokumentaziorik, dokumentazioa pentsatzete, eh e, ba, albaitarien ondo otesegoen baino baimenak eta ez da kit. Enexien menetan. dokumentazio hori eta ez omen zen gainera berea animalia. Zaldia ikulu batera eraman zuten, Ba, Gara jera eramaten duten moduan kotxeak, ba, entzatze de, bar, ikullu bat, e, udal ikullua izango da? Bai, izango da. Zeporioi entzatzezio zen jarra. <gülüyor> ez, ez, ez. Eta, ba, honezkeroia ja, jabeak jaso du, eh? Gizonezkoa berriz, esku geratu eta alkolemiagin ziotenean legeak baimentzen duena, baino lau aldiz tasa haundiagoa eman omen zuen.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 Uh -huh. Argazkiak utxinez, bitxia, gau erdian, zaldiak eta salduna mozkortuta ura menderatu ezin da. Jon ja, weinek burua altxatuko balu, pesango bai, luke. Zaldi gainean alare, ez? Igual pentsatuko zuen, auto hartu ordez, ez, mozkortutan agonez, igual obeta zaldia. Ez, igual tarragonan salonen bat ere badago, eta ha, bai. trago hartu, eta gero ja, <laughs> bueno, duzu, mia, proba, zaldi mitzua. Bueno, ikustan duzu, alkolemia, proba, saldi gainean ere, bai, kontuz sortaz. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan. Amaitu da entzungaia. Amaitu da entzumenaren zatia. Orain irakurmenaren eta idazmenaren zatia egiteko instrukzioak irakurriko ditu arduradunak.